Salme 13 Til dirigenten En sang med musikkledsagelse av David Hvor lenge, Jehova, vil du glemme meg? For evig? Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg? Hvor lenge skal jeg gjøre motstand i min sjel, ha sorg i mitt hjerte om dagen? Hvor lenge skal min fiende være opphøyd over meg? Se på meg! «Svar meg, Jehova, min Gud. La mine øyne lyse for at jeg ikke skal sovne inn i døden, for at min fiende ikke skal si «Jeg har seiret over ham», og mine motstandere ikke gleder seg fordi jeg er blitt brakt til å vakle. Jeg for min del har satt min lit til din kjærlige godhet. La mitt hjerte glede seg i din frelse. Jeg vil synge for Jehova, for han har handlet vel mot meg.